Arena lui Cătălin Tolontan La Europa FM Europa rog pe cei care ascultă acum Europa FM uh, Să le spună prietenilor LOR, că urmează ceva extrem, extrem de tare. În uh, cei aproape 30 de ani de presă am găsit, scris, uh, povestit pentru oameni multe istorii, unele surprinzătoare, altele de dreptul șocante, unele atroce, altele comice. Ceea pe care am publicat-o astăzi în libertatea întrece însă, în a verosimirului, orice fel de graniță. Eu nu n-am întâlnit ca jurnalist așa ceva niciodată. Și alături de colegii mei, pe care îi numesc Tome, pentru că povestește foarte, foarte tare și las timp oamenilor să-i se să ducă pe Europa FM pentru că merită, credeți-mă merită. Deci, alături de Alexandra Nistoroiu, Mirela Neag și Rezvan Luțac, am publicat astăzi următoarea poveste. În București, de un an de zile aproximativ, februarie-martie 2018 și până în astăzi, este în mare vogă un doctor britanic de chirurgie plastică. Se numește Matthew Mod doctorul respectiv, este un reputat medic internațional care a făcut facultatea la John Hopkins, este uh, Everestul medicinei uh, și chirurgiei mondiale uh, din Statele Unite, uh, deci el este britanic, a venit și a operat în România, la cinci clinici operează, uh, au operat în acest an zeci de, de, de pacienți. Da. La un moment dat a ajuns și la Spitalul Monza, chiar înainte de Crăciunul anului trecut, deci... În momentul în care a intrat în sala de operație, urma să facă un, uh, o înlocuire de implant mamar uh, în momentul respectiv. Asistentele și-au dat seama că ceva nu e în regulă, pentru că ei nu ținea mâinile în sus așa cum le țin după ce se spală pe mâini și se sterilizează toți chirurgii pentru uh, ca apa să curgă în jos și pentru a semnaliza faptul că are mâinile așa și urmează să-și pună mănușile și nimeni să nu-l atingă până, până atunci, Și ține mâinile în jos. Apoi operația care urma să uh, dureze o oră, o oră și un pic, a durat patru ore. Ateista, a treia femeie aflată în sală a fost și așocată pentru că nu s-a aștepta că totuși un chirurg de asemenea magnitudine să-i spună vezi că urmează operații de aproximativ o oră până într-o oră și pentru că anestezia se dă în funcție de gravitatea uh, uh, operației uh, evident diferit. Și au avut oamenii suspiciuni față de acest medic. Monta este una din clinicele importante din România uh, uh, și cu siguranță una dintre cele mai mari din București, clinicele private. Și au avut suspiciuni și au început să verifice cine este doctorul Mediu Mott. Au sunat la Colegiul Medicilor și de la Colegiul Medicilor au spus, pentru că el venit cu o de la Ministerul Sănătății, mai, mai exact de la DSP și opera în România cu acea vă spunem că o să aducă și de la Colegiul Medicilor. În curând nu mai aduceam de la Colegiul Medicilor acest uh, aviz de a opera în România, pe care trebuie să-l obțină orice medic, indiferent cât de important sunt toate somitățile care vin să opereze în România pentru o zi, două, trebuie să facă lucrul ăsta. Bun. Și au descoperit că, de fapt, Matthew mod, nu este Matthew mod. Așa? Numele, Aici. prenumele lui era Mateo, Omul este un italian de 38 de ani. Ultima profesie documentată de către Libertatea astăzi este de uh, valet de mașini, omul care aduce mașinile la, în fața uh, barurilor, care fusese condamnat în Italia în 2011. Matteo, Matteo Politi se numește omul care spusese Matthew Mod, și construise o nouă biografie medicală, fusese condamnat în Italia în 2011 cu mare scandal în presa italiană pentru că falsificase își falsificase biografia inventându-se ca medic, deși el n-a terminat decât 8 clase și n-a avut niciodată niciun fel de studiu medical. Nu, stai! Câte persoane au operat acest domn România? Ze zeci de persoane în România? Zeci de persoane în România. În, în cinci clinici de stat și private? <coughs> uh, private. În cinci clinici private. Doar în clinici Dar unele dintre public. ele extrem de mari, cum e Monza. da, da. Obținând însă, av având nevoie de această complicitate involuntară sau voluntară, să se va vedea, pentru că cazul ajunge la procuratură. Colegiul medicilor a recunoscut el într-un comunicat pe care l-a oferit către libertate, am răspuns că ei au înaintat cazul la procuratură pentru că, ca să-i citez, nu l-am găsit în niciun fel de bază de date și este inadmisibil pentru că el n-a obținut de la noi niciun fel de avis și nu știm cum a putut să opereze în România în aceste condiții, cum de clinicile l-au băgat în sala de operație deși nu avea decât o parafă obținută de la, de la Ministerul Sănătății. Cum de a dat Ministerul Sănătății parafa pe o biografie falsă și nu au verificat, asta e o altă poveste de, de aflat de către procuratură, dacă vor să afle, evident, și evident de către, de către presă și de către public. Foarte interesant este că... Scuze, și activitatea acestui domn a avut loc pe parcursul anului 2018, doar în 2018. Exact. 12 luni a izbutit să opereze în România Până când, după ce administrația Spitalului Monta s-a lăsat păcălită Și nu i-a cerut un act obligatoriu Pentru a opera în România uh, Avizul colegiului medicilor Totuși, personalul a fost un filtru destul de bun Încă nu l-a lăsat în Monta să opereze decât o dată okay. Adică el a avut o singură operație Monta, până s-au prins oamenii de acolo Au început să pună întrebări, să dea telefoane Să intre în bazele de date internaționale și de la colegiul medicilor care au acces la ele făcând solicitări și au descoperit scrocheria, practică. Vreunul dintre pacienții lui a... e vreo problemă cu vreunul dintre ei? A, nu, știm, nu, nu știm în acest moment, pentru că încă până acum, omul era o somitate în lumea vipurilor, ca să spun așa. A fost să se și de către media, de către ziare și site-uri, se prezenta că un om care îi dea cu părerea la toate, despre toate vedetele, dacă sunt sau nu operate bine, sânii, buzele și așa mai departe este cu adevărat un caz neverosimil aproape cum de un om care în Italia a fost condamnat și măcar acolo nu opera? adică din informațiile din presa italiană omul intrase în camera de gardă în Italia, în mai multe spitale, adevărat nu se medici dar în România reușe să intre să salarii de operație să pună una pe bisturiu De zeci de ori. Unde este acest domn acum? Acest domn este în Italia, ne-a spus, este plecat din țară din România în aceste zile și a cui este răspunderea în România pentru faptul că o persoană fără nicio calificare a intrat în săli de operație și a făcut chirurgie? Este, pe o, este o, o dublă răspundere. Este o dublă răspundere care o să o rostim conform, conform legii, da? Adică să nu dăm vina de unul doar pe stat. Este și vina statului și mai exact a Ministerului Sănătății și mai exact a Direcției Sanitare din București, care a dat această parafă care nu trebuia să o dea, și este și vina clinicilor private, care doar pe baza acestei parafe și fără avizul obligatoriu al colegiilor medicilor l-au lăsat să opereze vreme de un an în România. Mie, Cătălin, mi se pare egal de fascinant să aflați și cum un om care are 8 clase și care parca mașini în Italia a reușit să ducă la bun sfârșit niște intervenții chirurgicale asupra da, zeci vă da seama de dacă pacienți că le-a închis cumva. Că altfel se oprea la vă da prima. Vă dați seama dacă învăța cât de bun ajungea. Da, adică omul era Păi omul poate că are Sigur, e talentat Dar talentat -t -t Poate sunt și șefii de la emisiunile culinare Dar nu se apucă să fie medit Oamenii corect. respectă o meserie Da, fascinant subiect Fascinant anchetă Mulțumim că pentru intervenție Și urmărim acest subiect Deșteptarea cu Vlad Petreanu George Zafiu și Luca Pastia La Europa FM